گران و مخترم کو دا مولانا لیاکاتری سے داد دور ای تفسیر قرآن چپا مدرسا دارال قرآن کالو خان کی پسندو دارچنگی شویده دا دی دا ملای دو پتی اثر تای اشاہ دی توید سنت کیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمان پلازان از دی مین چوک جنگیر ارار سوابی پروپرائیڈر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر 0301 پس خوندان د نیک بختیا پس خوندان د نیک بختیا څه خبر اې توا چې خوندان د نیک بختیا سم راغدي نبي اور پسیله سميت کوي والسابقون السابقون والائک المقربون لاند کې دونکې سره ده خلق مقربین او نذیر الله تا دا یې درجه را مامن آغای چکم دین او خوالا نا دریم او دریم دا مامن بیا اخلاق ذکر کیا و صفتونی ذکر دوی چی او صفتونی درجه خدا را خدا درجه مندل سنگارا نا قرآن قریم صوت البقرہ کی چی کل دریم ایسا شوروکوکی لیس البرّا نو ایک سوسطت تر آیت آغازی که او اخلاق اغی بیانول اغی ذکر کول لیس صفتون او بیانول دمومن لیس البرّا ان تولو اوجوهکم قبل المشرقی من آمنا بالله وَالْيَامِ الْآخِرِي وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اولا صفت از مومن من آمنا باللہ آسو کو اغاقامل مومن دیچ ایمانی پالا باننو کو دویم وَالْيَامِ الْآخِرِي وَفَرَزْدَا خِرِبَنْدِي دویم دویم والملائکۃ افرشتو بنده سلورم والکتابه پاسمانو کتابونو بنده او تنظیم وان نبین آ پی غمبرانو بنده و تول انبیاء المسلم ایمان ساتی دا پنزه صفاتونو دمامن چ تعلقے دا عقیده سرا او دژو سراو بيا بين صفات المؤمن وارقصي كارثي في داري دا يو واات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مالكي محبى سراخ طلب بلوانا اتيمانا ومسكنا ومسافرتا والسائلين وفرقاق والبند ته پا زادو له دمرې کی دیم صفات واقام الصلاه او پا کی د منځونو دیم واات الزکات او ارت الزکات مالې قرباني کوي سلورم والموفونا او پرونکله په اده خلوباندي وعده پرکې اذا هدو قلچو کی دی او پنزم والصابرین فی البعثائی والذرائی وحین البعثو او صبر کنکی پواخد تمال او بدن کی او تورب جگل کی دا دمامین صفتون ای ذکر کول دمامین اقسام ای ذکر کل دمامین درجه ذکر که د مامین صفاتونه اخلاق غیزه کړل ووس مامین دا د بشارت ترکې اولایک ول عہدا دغه کسانو په ہدایت باندې بهم د طرفا طرف پن آ له را وړه د پاره د استعاله وړه پهوڅه د وړه نهستی ا دوڅه د وړه د سرا وہدن داړو وهداه دایدا کله کوم پلانې د بچا زره پلانې و د پلانې پګدې باندې کینی پلانې و د پلانې پزمه کبانې پادشي پلانې و د پلانې په خزانه باندې پادش نه پادته چې په هدايات باندې پادشه دا ادایت پیڑیره بانه که دا کامیاب دی او قرآن ولی خوشخبری ورکی اولا اکا علا حدن دا آصفت و نوالا چه د پینزو صفت و نا دا مومن دی دی پا ادایت باندی ری او دا چار طرف نام رب بهم دا اللہ طرف نا دا اللہ طرف نا دا حکم دی چې پا ادایت وا اولائک هم المفلحون ا داخل کا سر بدی کا میادی سنگ کامیاب دی نو قران کریم دا دی خلق صفاتن نن تو ذکر کوي بشارتنا مامین تو ور کوي لکثرت علیمران کې قران کریم دا غې تشکرته سلطة عالم رانو يوصل سلور در شايته براء التكيموي يوصل سلور در شايت الذين ينفقون في السرائي والزرائي والقاذمين الغيزة والعافنان الناس داء كساندي چه خرش کی مال خوشاله کی او پا تخلص کی والقاظمین الغیزه ها او دفا کی غسی والعافین عن الناس او ما فکی خلکتا واللہو يحب المسنين اللہ پا خی اخلاص کرن کی نبیار پسو وصل شپک در شمائیت کی وئی أولئك جزاؤهم مرفرة من ربهم دغا كسانو بدنير ديري بخن دادة رفا درخفن وجنات تجري من تغطي الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أباغنا ديك بيقبال لاندي داغين وليء همیشوی دی فاغی کے و نعم عجر آملین او دور خورب بدل را دادا سے عمل کرو او خوش الله ہے ولا اللہ ورکی بشارت ولا اللہ ورکی زیر ولا اللہ ورکی او دو دنیا او داخرد د دو دو دو دوال ولا اللہ خوش آلے دا غی زیر ورکی لیکن دا سلطہ علی مران یو سلعت سلوی خیطو میدان جنک لگ دی او دا الله توهین ناره لگول دا میدان کې رښتو کې دوواله ندی نو الله غوښ خبر ورکړي فاعطاع من له ثواب الدنیا او حسن ثواب الاخره والله يحب المعصنين الله اللَّهُ سَوَابَ الدُّنِيَا وَحُسْنَ سَوَابِ الْآخِرَةِ پس ورکر اللہ دیتا بدلی دنیا و خيستا بدلی دا و دنیا کی غلاء مقام ورکو دنیا کی غلاء درجی ورکلی آو دا آخرت بدلی و آخو خيستا خيستری دارنگی دا شرط آل امران یو سلیون نوی آیتو گوری نالتكي وي دمو من صفتنا أو بشارت دور لوركي ياسلون في آيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دا ما من نه نه قل من اخلق دې چي ادي الله ټول باندې او پناسته باندې اقل من چاته وي چا لا ډېر وادي دا نه دنیا څه وته نه دنیا بس دا نه زارېږي نه داخل باندې ځکه دا موږ په پنيز باندې خو خلکو خو هغه سره قلم نه چېغه دنیا او راځم کوي اوقالې طریقې دا ډېره پیار دی هر ډېر د سوخا خاون شو او مال نه مال شو چې ستوري کا سونه ورو دا ندم وېدا دا قلم نه راش قرآن دا خلق دے پولار او قمن لا ش قرآ خو هغه دا خلک دی چې پهلار او خو ناست الله یاد او صرف یادول دوول نه دي چې تا صرف تتس لا ک راغست دغاوه اوس خوتنې یو رس جوړ دی رس ته جوړ بس لیائ لا به طور م ي او تا سره خبرم خبره کې دی خبر مري مړی ذکر نارې په خاندي تووین نن ورځ پکاوې دا غوېږي ځکه پر معنا خدای دې الله یادولي نو چې الله یادې دا مخلوق سره یادې داغه ذکر سره کې هغه سره سره خبرې کوي یا یاتم تووجيها او یادې انسان ته متوجيها نو دې به ډول کار کوي انسان ته متوجيها سره خبرې کوي ته په لاس کې بمارې مړې ندایو پیشه جوړکړی داتا په پیشا شه ورچه کمونه ذکر دیته وای دا یو په خدار چ کمونه په شه دار دیته ذکر وای ذکر د دعاه سه چې استا زیرا الله تعالی نګیدلی او استادیان سوچ او فکر او قران مطلب دی بیا د ذکر مطلب بیان ذکر نه دی اډی و یا فی خلق السماوات والارض او سوچ کې په پټې داسمان نه د زمره سوچ او فکر وکړه او په سوچ او فکر نه لې نتیجې ته ورسېږي اقدا او ربنا ما خلقت هادا باطل سبحانك حقنا عذاب النار اي رب زمنګا ته دان زام به دین پیدا کړه اللہ ستا زادہ دو شرکانا پاک دے دا سیدہ پو نبیان تاخر آیت کی یہ سر دین آیت کی بیا ہوئی دو آگان خوالی اولی اننا سمعنا منادین یونادین ایمان ان آمین او بی رب کم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وفا من منغا سردن قانونا اللہ زمان ما یتو مال گرت یادنے قانون خلق سن نسدی دا سوال نو کی چخدیدہ مالدار صلی اللہ کی غیر دا مدماشانو سرم میوز دیکی نا نا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اللہ منگا وفاقی دن ایکانو سراء اللہ دن ایکانو زمراء طولگی دن ایکانو نصیب کی وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ دا قرآن ذکر کئی دا رنگی سورط الانفال نعم ستارہ دري او علانو آیتونو کې قرآن کریم د مؤمن ذکر کوي او بیا بشارت اغلو ورته دي درې او څلورมายت الذين يقيمون الصلاه اذن ات مغوري المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَاِذَا تُلِيَت عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ بِشَكْلًا مِنَ الْآكَسَانْدِي كَلَچي دې الله کلمچي عاشقينم د الله نه پير کې شي زنه د دې آکلچل استه دې تا ا مئن جذبے نورن سے واقعگی وعلی ربہم یتوکلون ا طرف پربانے اعتماد کیں الذین یقمون الصلاۃ و مما رزقنا و مننفقون ا داما مینن آکساندے چدرس کی من پابند کے دمنزنو ا اغمال نہ چمندے لور کڑے دے خاص کی نویس بشارت ورته حکومت دنیوی او پروی بیانای اولائک حمل مؤمنون حقا دغه مؤمنان دې پرشته نه باندې دنیا کې ک تاسو رښتینه ګورې دا خلک دی د حکم اخروی لهم درجات عند ربهم و مافرة و رزق کریم د دې لپاره درځی لري طرفه ده الله نه ا ب هننده اخوال دې قدرمن د مؤمن درجه منقباء اغه ذکر کوي ا صفات د مؤمن ا دا بشارت د مؤمن په قسمه قسم طریقو سره اغي تور دا د شروط الانفال ګره شلمه ی وشتمات 88 الذين امنوا وهجروا وجادو في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون اې کسان چې هجرته او جهاد وکړ په دین د الله کې خپل مالونو او بدنونو سره له دې درجه ده پنس د الله باندې داخله کاو کامیاب دي داخله کامیاب دي اور پچی ہوئی یہ ابشر رہا ہمارا بے رحم منو ورضان وجنات اللو مسیا نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان اللہ عندو اجر عظیم خوش خبرے ور کے دیتا رخ پر تخت الرحمت سرا تخت طرف د دې را طاره طاره کینې متونه همیشه به وي همیشه به دي طاره کې همیشه به الله هغه سره دی بدلی لوی الله ویلو لی بدلیلو ول د مؤمن خوړ دی لوی لول مقام ده کړ او چې مؤمن کله مؤمن شو ته مؤمن په خلینا کامل کامل مؤمن الله سره په دې کامل ایمان باندې واده کړره كامل إيمان يعني الله مؤمن سر الله دونيا دا و داخلات ده دا كاملات دا. كره سورة التوبة دون عيات 3 سورة التوبة بها تر آيات واد الله و المؤمنين والمؤمنات, والمؤمنات. أو المؤمنين المؤمنات يعني أليف لام داخل جلد کامل مومنان صلی کامل مومنان خزی جناتن ینی دی سر الله وعده کړل دسو جناتن تجری من تحت الانار باغونه چې به غبال نه دغین ولی خالدین سی ها همیشه به دې پاره کې و مساکن طیبه فی جنات عدنا ا زینات ا <أغفاكو> رپاکه <تبعو> سیدو کې وی ورزانه من الله اکبر ا رزانه طرف الله نه دا هډیر لهدا ذالک والفوز العظیم دا ک میډ لهدا علو لهدا الله ورته له ویل د یقینن له یارا الله له یوه بدلله ورله او بیا اخیر رو رئی در سورة الانفال اخیر سورة الانفال داره اخیر رو رئی سلور او یا آیت چارت تلویت در سورة التوبی در انفال آمنوا هاجروا و فی سبیل اللہ وَالَّذِينَ آوَهُ وَنَسْوَرُوا اولائِكَ هُمَ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ او آکسانوچ ایمان الاغول دے او حجتوکو جهادوکو پا دند اللہ کی او آکسانوچ زیور کردے محاجرین تا او امداد کلر داغی اونا یکه همل مؤمنون حقا دغه کسانامه مناندی پرشتنه باندې د دې په اړه بدلې دي یاني بدل ما سره ته اخر از د قدرمن الايدا قدمن خلاق اغه تیار شوه دي او الله باغونه او قسمه کې سموله هغه به ایږي سر ته را دو دیاں سمه ستاره ته د مؤمن مقام ذکر, ذکر کی وصف ذکر کوي بشارتنا خوشخبری اغور لور کوي سورۃ الرعد د انصاریه پارا دښتمه د نشته مایت هغه کوي والذین صبروا طغوا وجوه ربهم وقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرع وعلانیتا ویدرعون بالحسنة السیئتا اولائی کلهم اقبت دار آقا کسانوچ اغیی سبرکو دفار دلتولود رزاد اللہ او درستو کمم او خرچ کمال دا غناچ ممدیل ورکل دی پا پتاوک کاربان دی ویدرعون بالحسنة السیئتا اهداف کي د خبره برسره نه کار لاره اهداف کي په مسلې تاوېد باندې مسلې د شرک لاره اولائک لہم عقب الدار دا کسان دي چې لري انجام دي انجام لرستان دي او انجام لرستانه سره ورلَه او کور لرستانه جنته عدلن اربا کوم دوزه دو یدخلون آج داخلی گباغیتا ومان صلح من آبائهم وازواجهم او آج نکانی دپلاران ردیو دبیبیان ردینا وزریاتهم او دولات دینا والملائکتو من کل باب او فرشتی داخلی گباغی بانی دهاری دروازینا او ارتبوی سلام علیکم بما شابرتم فنم عقب الدار ورکلې دې تاسو باندې سلامتی اړه په تاسو باندې پس او دا چې صبر کول تاسو پر دې کور واسټ نه دي دا بشارتونه مؤمن ل الله ور کوي دا ردی په دې دنیا کې به تکلیفونه امتحانات اړټي دشمنی و مقابلان او مخالفت او دزو درد کسما کسم تکالیف اغمق تراتلل نا اللہ بار بار ویش خبری اغرکی او زیل اغر لورکی چوہ دو موامین زو قلق او گوار کمزورنش سور تلکا پلنسم اسی پارا کی یو درشم آیت وی سور تلکا پلنسم اسی پارا آیت اکت او تیسو مصر اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نَزِعُوا اَجْرَمًا آسَنَا مَلَا آآکَ سَانَوچِ اِمَانِ رَوْلُوا اَوِيكَ مَلِّكَ بِشِكَ مَنْگَا نِزَئِكُ بَلِّ دَاغَچَا چِ خَيْسْتَوِي پَامَلْكِ اُولَائِكَ لَهُمْ جَنَّةُ عَدْنِن تَجْرِي مِن يحلون فيها من أصابراء من ذهب ويلبسون آسيابا خزرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائق دعا كسانو دذير فارباغنا دعو سيدو بيقبال عند داغين أولي أجوال بشريطا قدع جنتك دس دس بوغان دسرو و جے تا گلے باندھی د طار دکھائی د سرو زرو بیو د جن سر زرو ا اجری دی جانی دشنو ر سمو دشنو نری ر و استبرق نو دغتر ر خو مو سفر طت د نری ر خو مو دشنو دغتو ا ر خو مو د براتی کم جوڑا غندې سمرا غندې سختیا غندې غند دنیا کی خوبیاش ښائی ناو یا بیسری نی ادا آل تاکی جو کمن تیار کو پرتیب متقین فی ها علالآلائک تکلالت انکی بئی پدا جنت کی پتخت نباندی نعمت ثواب و حسنت مرتفقات دیر خورا بدل دا و دیر ای خورا خورا بدلی دیو خیشتر دیو پوسیدو کی دا دا مومن صفت قرآن ذکر در کو ینکل دی او درس کین دیات چې د نوامن صفات دنیا کې سو مخلوق کې صداسینه کوي په چې اېره نړۍ پرست تربوي د خير دینو صفات بوي د لا دینیو خلکو تذکرو ذکر وي او داغه صفاتونو بوي دا طریبه نه وتی په انبار نه جماع من صفات بلکه مومنه نبیانی اینو مومن اغا را لگی او زن تا مومن وی او اغا دا بل در خوار پا زن را چی او دا بل درکی در غیر دنو پا درکی اولالی او دا غیر درشل اخوالی نو مومن زن لخپل در جا اغا تخپل را ورزولا او دا مومن شان را ورزول دا داسه دا پلانه چلی او پلانه او چدتی دا سری ناغی دنیا دار لازو بار کرده نه قرآن دا مومن شان بیانهی چرا شان داخل گرده دا مومن ده درجه و مقام داخل د دا مومن ده گرده زکر د کافر مشرق گرده قرآن صفت نده کرده صفت زمه بیانه او مختصر آ دا مومن به صفت چې شروع شن بیا قرآن صفتو نکی داگه نه د اجاد مومن یالو مقام آ یالو درجه و خصوصا قدیوان بیاد زیاد سورتنا اغلقی دلدی دی, دی سورت الكاف اخیر رکو گو رای نحل تکی ہوئی سورت الكاف شپاسم سیپارا اخیر رکو دا یو سل وم آیت ایخ آیت این اللذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا بيشکا کسانه مومناندی اوه کملنی ددیه پارا جنته فردوس تهمل مستیا کی فردوس تهمل مستیا کی او جنته فردوس دا دا جنت مرکز دي او جناده د حوصر ام دغه زینا نو قران زکه وی مامینان ل جنت فردوس دي دا رنګه مریم اخر ایت کوي ان الذین امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن عددا ان الذين امنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَازِيهِمُ الرَّحْمَنُ وَالدَّاعِ بِشَكَرِ الْمُؤْمِنَانِ آكَسَانْدِي چې باندې کلا کړه ولید او یې زردي جو بزرګ دې مهربان به را پاره دوستي و دوستان الله وو پیدا کی د قران او د دو سنت دوستان عملګوري وای او د یو بل نوبزاريږي یو بل سره مینا او محبت پې دارنګه سوره الحجر ولسم 17 ترې حصے ته ورایو مؤمن نشان بیان یې ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها يحلون فيها من أصابر من ذهب ولعلوان والباسم فيها حرير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشكال الله داخلي باكسانك مؤمنان دي او ملوك نيك باغون تاج بيكبال لان داغين ولي اچور بشدي تاطائك بوقان من ذهبند سرزاره ول اولوا دمل غلرو ول لباسه ان فيها حرير او جامعه دي په جنت کې د نری رحم بې نری رحم او جامعه کپله اب اولور کولیش او د څنګه فقینغه ته بولور کئ شنو رحم دي سن استغفار خوشنو پر اشین سید باننی بوٹی باننی فصل نظر خوکی او انسان خیستخ کاری چا ارسدی نظر خرابی اشین فصل توبول نظر خوکی گی دارنگی ایبو تا گو نو بو تا دا صفت کی خیر دی چا ایبو تا رضیاتو کتا نسترگ بری خیر کی گی او چنا خورتا گو رضا گتا گو, را گو را نسترگ بری خرابی گی ارسدیس که اللہ او بیاد مومن او مومن تا بشارت نو قرآن پا مستقل سرتون لگو لید لکه صورت رحمان کې یو رکو اغیر که دا مومن مقام زکر که بشارت زکر که خوشخبره مومن تور که چو دادا نیمتون دادا نو بیار پتی سرت الواقع که بشارتون دیو دا او تقسیم درجی دا موامن اغاز کر کلی دی نبیار پسی صورتی دا د گرن پاگا که دا موامن صفتو نا تسکیری دی دا سیول صورت اغاز گرن نپاگا که دا موامن درجی ری. دی دی دیکی ہوئی اولا اکادا کسان الاغو دن تحید آئد مر رب دا طرفا در اخفن اللہ و موامنانا دا کلک دی کل قواله په س باندې په هدايت باندې هدايت باندې الله برکت نو د ځین مسجد په قرآن انسان بیا جوړوري دای شو جای په বাহাদুরي خو په বাহাদুরي چ راځي نو په قرآن سره راځي ځا قرآن وی اولائک ادا کسان اعلا او دن په هدايت باندې میر رابم د طرفه والای زمار طرف نا پلود د خیر باندری پلو یا دیرے باندری او بہابری شجاعت دا دا ایمان سره رازی د و بکر صدیق حضرت علی رزلان ہو دا غا بیبی را بیابل بیبی زوی چکم نین اغا غختلا او دا بجال لروہ نبی علیه السلام اغه خان ته علاوه دې نياي سره زمالر ناشرا نه بل و زمالر دشمن نور اغه کې نه یې حضرت پوش، پوش، آتو غیرتو، آتو غیرتو، آتو علی زلانو پوهه ا پوهه چې دا الله پیغمبر عت او غیرتو ا تاسو د غیرتلو ناشرا نه ته علاوه دې دښمن نور اغه به زما تلور سره کیني حضرت اولید از اللہ نبیلی صلات و صلات و صلات و, و فرمیل دا دوالا نجمع کی داولی حدایت اللہ استقامت غیط اور کرو او دخیر پہ دوری کې آگی کی نولو دو دیعی نزریک لکو ایمان مضبوطو جس دکا اللہ بار بار بوئی اولائی کا علاہ و دن داخل اکاو پہ دایت باندری مر رب ہم طرفا درق فننا و اولئک او دا کسان حمل مفلحون سرت دی کامیاب کامیابی و تاس مومن دا صفاتونه والا په دې صفاتونو کې په دې خلکو کې دا صفاتونه دي چا به ایمان او د پوجا بندري غیرت کوي زین د ایمان د پوجا بندر راځي اخلاق کوي راځي ناغم د ہدایت او د ایمان پوجا بندر راځي دا قرآن مونږ ته کوم نه دا خی د مؤمن صفاتونه د اړو اوصاف اغه پنځه اوصاف بیان کړه د لارو حکم دنیوي او حکم خلقی اغه بیان کړه اوس ان الذين کفرو د دې ځای نه غږی مدل ذکر کړي علیهم او د هغه صفاتونه بیانې او حکم دنیوي بیانې او هغه ملي څرګندوي چې د دنیا کې به په جنې چې معذوب علی داسوب دی مغزول خلک سوب دی او د اخرت درجهبه همته وایره چې اخرې ژوندۍ هغه څنګه را ندایې بیان په دوه آیت کې کوي او دمه ډالا چارالین دی منافقین بلارې ندارې ذکر چې کینې غل په غوایته نه کوي ځکه دا غې نه کاواله زیات نقصان ډېرو د دې وجهه قرآن باندې تشکره په غوایته نه کوي کینې ان الذین بشکاکسان کفرو چې منکر دي الله د توحید نه الله د توحید نه منکر دي سواء علیم خبره داد په دی باندې کچری تل رای دی امیرام تنزرہم یانی رای دی کل رای او کنی رای لائو امنون دی ایمان نروڑی و ایمان دینا بیو لاری دی مشرکان دی او شرک پا مشرک کی دائلوی ناکار چیز دی مشرک داڑی ری دن کی او دیو در پکی دارا صفر زبان دی به شریف په زبان دی دا الله دې دې قداره استفاده کړی او ا صفات نا کامله چې ورته کوفر ان الذين كفروا بشکه اکسان چره انکار یان د الله دې والنا او کافر هو کافر دی دا کوبر څه دی لکفر په مختلفو قسمون باندره یا کفر اغده چاگه تو کفر انکاری کفر انکاری لکا بس نمونیس او بلده کفر جحودی او درمد کفر اندی دیکھ فرق ده کفر عینادی هغه دا شدی چېخه په مسئله باندې پويږي خیر تطاتها چې دالا دا پیغمبر دا دا بر حق ده دا قرآن حق ده او بیا په مینه نه دې کفر عینادی وایي لکه ابو جہل دی هغه خپو ایدل ابو طالب دی ابو لهب د خپو ایدل او اینادی اکا دا دی وجنه دیم کفر جو حدید جا دا اغدا کفر یعنی صحابه کرام چا ایمان تا شو ایمان روڑو لداغی اها کفر اینادی نو اغیی که انابت وو او چې کل پیغمبر اللہ را غی دا ل کتاب بیان کو نغې کې د ایمان هغه تر هغه رغه ایمان ته راغل ان کفر انکاري چې دل انکار کوي کار سي بزنه من انکار چې ورته وي د دې یوه جنہواران دي د کې چې ذکر کې دا اغه چې کفر نه دي دي اينه ته کېري ته تو تمثله توحید بیانې نو امن منی او کنه بیان نه امدادسيري نه عادت په کنه راضي سوال پیدا کې دو چه یاران تم سلام بیان نه امني نه نو بیان کول مقصد بیا ترې ځان سره څنګه ولي د هغه جواب داده چې تم بیان کې دیتا پیغمبر الله د طرف د بیان را لیدلو تب اخفر حق اداکے زمداری با اداکے نمنل آنمنل کاغیری زک توفیق ورکول دا ہدایتا دا دا کار دے دا پیغمبر کار نو دے آنو دے یا بل مومن دے یا دا حق پرستے چاہت خبر منو کی نیش من آوال آ کفر ستو سطر الحق پتول الحق ساتره حق دا کفر یعنی په ټول حق حاکی په دغه بلې څخه چفټ یې کو ندی ته وي کفر لزکه الله وي کدی یاره ان انذار لکه هو او که انذار ول نه لا یؤمنون دی ایمان نرو او پیغمبر تعالی سه انک لا تهدی من ابغتا انک لا تهدی من ابغتا بیشک پیغمبراتو توفیق د ہدایت نشور کوله آجاتا چې په ښایې تل ته هغه هدایت او فتنور کوله بیان یې لیکن من له لې نو د پیغمبره بیان دی دارنگوی لو کوم د رشمو ستاره کې سې ته راښوته مرادي ال تعلموا اي فذكر فص بیان کړه ته انما انت مذکر بیشکره ته بیان کوون کوي لست علی نیتا پدی باندې ساتن کې تر دین ګران باندې چپتا باد دې نگړانې کې د دې ساتنه م کوي د درخواست کارنره په دې مجاله وې ا ان زرتوم کاچوري تیارو دي ام نن تنزروم یانه یری دي لا یو د تسلیم د قلب او د نې په ژوندانه اقرار کړي دي نه په ژوندانه تسليم کړي دي دا کفر ی دی د دیلو جنہ منل اغنته منل پټینې شتري کفر یودی هغه دی چې معرفت شتا وې په جنډاو لیکن تسليم کړي نه دي معرفت راغې چې او د لیکن من لهنا انکار یو کو زه تا خبره اغوانه چوله په سر وجدان سره دین چ پوچھو خو من لهنا نه الله وي کسان چې انکار کو د الله دیوالینا برابر خبره دا پې باندې کته یره یا نه یره دي لا یو امنون دې ګام ایمان رولې د چ ایمان نو څلبو شي وله مانړهولې خاتم الله دې ذکر کوي د نه ایمان دراو علت او داغه ورګه خاتم الله علا قلوبهم مونږ را غرض الله په شنو دي باندې اوه الاسمهم اپا غنره دي او الا ابصارهم اپاستره غره دا هغ دنیوی دیخه دنیا ته سره سجلو شو ختم الله علی قلوبهم و شر دی باندې مهر الله لا بول دے و علی سمم اپ دی باندې درنواله دے مهر دے پاو و علی ابصار اپستر ګر دی باندې درنواله درن ختم الله لا بوله رجائات پر دی دی دا پرداس شه جوړ د روانواله پرداس جوړه وګونی اور له خراب کړی پرداس شه شه دماغ اور له خراب کړی نہ خاط می قلب دا ولا الله پسندګون دي وګونی اور له مسکل دي او سترګي هغه اور له مسکل دي او اور حالت الله عزمه یاد کو تعالی اقلوبهم دینهراطو علی اسمهم آدرین حالتو و حالا بسوارهم آغشتر کیو والعیاده کرلی داویلی دا زکا چیز رو کل دیتی یو خبر راغلا دن راغلا نبیہ دیده او ریدون تماننا کی او دلیدون تماننا کی چلیگ دا خبر وورم آغشتر گورت زو گورم لره دېونه قرآن زو هغه مخ کې بل دا دې چې زه راوړو نياو سره لکه على د دماغ یې یونوي چې په دماغو دې باندې بلکې على قلوب یې یوي زړې چې انسان له ونې کیږي ناقصه منډاوي چې ده دماغونه له ونې و نا ان سانچلو و نه کی کنه د ژوند له ونه کی وي پلانې د ژوند له ونه دي نو چې کلاځو به شو حرام شو نو دماغ خود به خود خرابېږي په دې وجه قران دې دې تعالی قلوبهم ته ژوند دې باندې باندې زبزه الله ذکر کوي نو دماغ یې ته نل ذکر کوي لکه سورة یاسین کیوئی؟ ناعدد ذکر کئی سورة یاسین ناوالاوئی؟ درشته میں سپارا سورة یاسین ناعدد کم قرآن چه ذکر کئی نسوئی؟ آلانا ذکر کئی وَجَعَلْنَا مِن بِينِ ایدِهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغَشَئِنَاهُمْ فهم لا اب سرون و سلام عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون وزیدکه ګورا سدې د کرکو نه سد چرাজি نه دارাজি ټک ده په دماغ باندې مرাজি خو سد چکه زيبان دراغه نه بیا ډیر ناکاري شو نو یبس پروتې ا دماغ له دماغ له رضو قلع قلع قلع قلع او چیرې ځوله ونيشي هغه بیا غری پرځ باندې نه پوي په دې نه کاله کاله قران 100 سنه ذکر کوي کاله کاله ختم سره ذکر کوي او کاله کاله سب وا سره ذکر کوي لکه شر ته جاشيکه مرزي دال کې روست سترتون کې مرزي دي دې دې کې ختم الله علی قلوبهم مار لا ګور د الله په ژوند دی باندې الله یې زړونه نيونه داوی وعلا سمهم اطاغونو دې باندې مهر لگے دل دې وعلا ابشارم اطشرغو دې باندې واسترګي جکمنه اغملندې او زړ او زړم پدې یاد کو چې حدیث کما راوی نبی الله صلی الله تعال السلام فرمایلی دي چې کله یو انسان ګناه کوي یا بني نوایان سان یني بني ادم ګناه کوي نو کې تک څو دت نو یاد پرځه باندې یو نقطرش پرځه باندې سلاشي یو نقطرش او هغه نقطه د ګناوي نه چیکاله ده داغې نه توبه او نه باسي نورم داسې تورې تورېږي تر دې پر د ټول لخاتمه قلب اغراش او کچه دا انسان گناو کې دي توبو باسي نه بیاځي چلی دا هغه قدرت باندې سپین دغرش سپین دغ وغو ترش نو ان یې ټپ په سرونه لیکو کنه تر دې چې دلته دا د بنه اثر موي او د نېکې چکم دنه هم اثروي دا ځکه چې په ځوبانه تور دا غلګې دل لري ختم الله علی قلوبهم نور له قلوبې الله په ځنو د دې باندې نه په ځوبانه هغه سوره دا غل تور دا غلې دي ا توبې چې نستا نظر یې تور شي ها دا څنګه د چا څنګه خلق وې وې یی بس دا لا کار دی کالا چالا جنت لیکللی لی جنت تبې د ځخه کوي د ځخت تبې نه مونږ وای نه دا خبر نه ده اختیار انسان له ور دی اختیار انسان ته الله ور کړل دی ورست وراشی وهدینا والنجین دین انسان تا مونږه د لاره خوذل دي اما شاکرا یا باد شکر گزاري او كفور او یا باد نه شکر اي اما شاءت و اما كفور يا باد شکر گزاري یا باد نه شكروي و صلى دا دلار خو ته معقول دي نه دولار کې دلپ پسند کول اغشتا غلطه او که نه کهلار وکړه نه کې تربتل کا بدلار وکړه نه بده تربتل ندافه الله دنیا کده لی اختیار ورکړی ده ها اکث هر هغه انسان الله ته پتاره دا اول او د ازلنا چې دا باندې پیدا کم ندی بنې کو ترپ ته جو دا باندې پیدا کم دی وبدوتس ندی لیکلی شوې ده خو بیا وقتقدیر مبرم او معلق ا تقدیر چاغه په وځ د سري چې و سنده پیدا کله الله ما الله ته پته وا چې دې به یا جنتي یا به دوزخی ا او تقدیر مبرم ورسره چې کدی د افلانه نیکیو کړه دې نه کې خطر تر اړي دي شي ا کبهته نو بده تر طرف وړي دي دنیا ته الله دانجه نه بس د انسان مجبور مه اسکل دیو نو ما را نه اسد بس یو طرف تا نه الله دنیا کې اختار ورکړی دی د کله د نیکو او د کله د بدو د امور جبارې چې قران نه د ذکر کوي نه درنه نیکه کولو او طاقت سلب شي دي هغه تمشه لري دته دا طاقت نه نه پاتې شي او الله تعالم زه کوي ختم الله علی قلوبهم مرغه د الله په ځنډي باندې ولا سمهم ا پګون دي باندې والا ابصار هي او پستر ګرځي باندې تو کښه واته نن پر دي دي ولهم ادي عذاب عجيب عذاب له دي اگر ابصار جمدہ سمع اقلوب اګه چې کومنه مفرد جوړ کړو سمع یې ذکر کانو اګه مفرد واحد ده افسوار جمع را نکل کل نسبتا دو واحد جمع توشی مانا ام آقا بی او قرآن فرم کدا شتا دی ذکر دیده کسما اغا موفید ذکر کرده او افسوار اغیر جمع ذکر کرده دو اغیر نسبت دو دی جمع اغیر تشویده فدو اجا دوارت تین موراد دی چی غابونا یا غاب نری چکن یا غاب آستر کی دو دی اغیر ذکر کرده غشاعتن پردیدی ولهم دیر پارا عذاب و نظیم عذاب لیدی دو دلی ذکر کریں موامنان ذکر کرل کفار مغزوبن علیم اغیر ذکر کرل وز دری مدلان چغو منافقین قرآن ومن الناس من یقولو دین دری ده منافقینو د غیری د مسایتونو کې بیان د حکومت دنیوي او حکومت اخروی د دنیاو کې وسره او د آخرت حکومت هغه سره و من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر د دې ځای نه شروع کیه منافقت شروع شو کم وخت نو او منافقت ستوي د نفاق معنی دا اظهار الخير و استرار الشر اظهار الخير و استرار الشر ښکارا کول دو نیکه د او پټول د شر د بد وکارنه ته وې نفاق او منافقتاو مدنی منورکیو مکم اعظمکی بس شو کفرو او تا کفری حالتو او بل طرفت مومنانو مدنی منورکی تینزه ڈالوی خزرج بنو کنیکا بن نذیر بن قریظه دا پنځه ټلوي مدینه منوره کې یو اوس دیم خزرجی دا تر وروه دوه بار نه راغلو د یمن دا هغه ځای کې یا بنو کنه کاو سره مډلا بن او پنځه مدارو بنو قریزه د پنځه قبيله مدینه منوره کې د هغار علاقې د هغار ملک مشرو لیکن د دینو دیر از ا زل یو مشره جوړو اغه په سبرانيو اولارو منتقرو چې سوينه پاګي باندې نیو له دې ځان له مونږه یو مشر ته کم د نه جوړو داबाजी علاقی کلی داسه مشر یې نه ای مشر نه ای نه علاکا وکړه وکړه تبو بربادي او کنا شو کی په کې هغه سمخه وای چې نیدا پکره د څه کار ځان کار دې دا ځان له غاور دې ځان نه پکې څه مقصد دی نه نچه ځان له مقصدی وسړي نه ټول <سؤال> خلکو ته معلومي اا چې نه غوګل سره خې غړي هغه قوم سره خې غړي اا نه غرش درشته درو دروغه په نه داسې منګه مخې نه نه له شونه لا پزېش راځي مخې من ورا دې کلیته پاراسو نه ملته آرل غاړي بعض بعد کارون داسري چاغه خوندې د کریم مفادو کې نه دی دا آرام او اطمینان دی بلکې تاوان ده سراسر لکه دا یو څو کارونه دا راغلی چې په ماخاو دا یو کوي چې نو کلی کې به امن راشي خوار بر راشي خلکو ته اطمینان او سکون وي اخر زو ته عزت باندې زکار کوي چې یو مشري انا موږ چې دمګنه کلی کې نشته هغه په دغه نه حالت کې مشران چې خبر راشي نه غل وروړي نه ځه نا کار روان شي د مونږ یو څو ختنه شروع کړو کاریدان شپږ شله یا شپږنه شله ختنه ولکل ملاتفه کومه میته پکه مو وکړي سرمایدارو ا چې نور سمشاران د دې ټولې خامخه ایفه کې د مونږ ټول ټول ته کسان راغله زیات راغله ما ربه په دې اړه دا د دې خپل مقصد دته کې او دا من درڅي شاعت دی دا د خپل نوم نو که زمنګ من درڅي شاعت نه دخده فجر یا سن د هغه څه معلومه را اغه په بنه علاقه کوي د ما سنته پوسکن دو کالو خان مدرسه پرلکه کم نه نه برته وي چې د جماعت اشاعت توحید او سناره دی دې مدرسه شاعت شو ناغه دو دوه اجتماعاتو کې شو دا اغای آوازی صبح صلحات چناب بطول ملکی بلکو ملکونو که دا اغای آواز اغتلو چه خلوک آغا دا اغای پروگرامون اغا تخاریخ اغاو ریدلو نا خواسم خوریگی کلچایو جا ریو کلچا خان دی من دا اغای شاعت کیگی آغا اغای که رزمونگ تکار نشتی تا دا, دا اللہ فضل دی خلو اللہ گواد که زمونگ پا اغای که داد اغای چه رزمونگ دا, دا, دا منرسید نو باځه پکې راغې نه دا وایو اوس نه دې مونږ غواړو چې کله ځګه راغونډ شو درسلوه کې څنګه راغلو چې په زړه وو باندې خلک دې پلکونه باندې نه فارګه دا راغلو مونږ غواړو چې دا باځه پکې وي چې او دا خبره ده چې باځه دا وي چې مونږ زه کوم چې د دې قبل د مندرچه دغه کې خپل ځنمه ښه د کله چې مونږه مندرصه کې جمه د سنه 1934 زه پاره کومخره منبال پدره نکادر نه نمنګه د اجر امدی پښتانه یو